Іван Франко. Тяжко-важко. Тяжко-важко вік свій коротати У незнання сумерці німім. І хилитись, і в ярмі стогнати До могили простогнати в нім. Тяжко-важко вік цілий боліти, А не знати навіть, де болить. Мучитись у горі, а не вміти, Того горя й крихточку вменшить. А ще тяжче бачити всю муку, Знати добре джерело її, але не могти подати руку тому брату, що так стогнув тьмі. А ще тяжче гаряче бажати волі, правди, братньої любви, шарпатись у путах, гристи, грати, а на волю встати не могти.